Psalmul 88 de mulțumire către Maica Luminii Maica Luminii îți mulțumim, fiindcă lumina lină a Sfintei Slave peste noi ai așezat. Maica Luminii îți mulțumim, fiindcă prin cuvântul de înțelepciune ne-ai învățat. Maica Luminii îți mulțumim, fiindcă din întunericul minciunii ne-ai salvat. Maica Luminii îți mulțumim, fiindcă prin cuvântul cunoștinței ne-ai luminat. Mai ca lumine îți mulțumim fiindcă adevărul care viața și lumina lumii prin tine le am aflat. Mai ca lumine îți mulțumim fiindcă prin darurile tale înțelegea luminii și ne a arătat. Mai ca lumine îți mulțumim fiindcă liturgia cea Dumnezeiască ne-ai chemat. Mai ca lumine mulțumim fiindcă prin lumina cunununilor fericilor ne-ai binecuvântat. Mai ca lumine ți mulțumim. Fiindcă florile de lumină ale credinței, nadejde și iubire în noi le-ai Mai ca lumine îți mulțumim, fiindcă ne-ai înfiat și între fii lumini ne-ai luat.